Les grands événements comme le Tour de France ou comme les JO sont très fédérateurs, c'est-à-dire qu'il y a un optimisme, il y a une mobilisation, il y a un joie de vivre, une gaieté, sous des... Bideo batekin hasi dute eturrarren aurkezpena espeletan. Etzen lehen aldia bi bilkura publiko antolatuak baitzituzten bi astez, jendeari turraren heltzea nola iraganenten espicatzeko herria nola itxiko duten eta zein izanen den herritarrek asteburuan bizi izanen duten egoera. Adineko jendea urbildu da bereziki aurkezpen bilkurara, galdera desberdinekin, batez ere beren egunerokotasuna nola aldatuko den jakin nahian. Jean-Marie Iputxa ez peletako hauza pesak eman ditu lehen azalpenak. Eh, Como leben tendu, ya, ya, ya, pli de 7 mili merki demanda chaka ni a bortu da franza. Eben, eh nous, on n'habit pas demanda, donc, baie, dela... Déjà... Urtero, pos mila hauza frantziako itzulia ki, ki, ki, beren herritik pasadadin e, eskatzen dutenak. E, Guk zabe, ezkenuen galdetu. Senperek e, e, galde gina e, zuen e, turraukaitea, e, bagenekien turrak ere eskualde ondara etorri nahizuela. Buelta hemendik pasazenean gaiapiskabat aipatu ginuen, orduan erran nuen nahiko nuela hemendik pasazerin, baina gehiago etapa bat pasatzea espeletatik tima? Baina joan den ustailean, deitu ninduten erraiteko, bai ez etorriko gira. Etapa bat nahi dugu Euskal Herri Barnekaldean, baina zuen herrian bukatu nahi dugu. Zerak, imen di, hui, zeputa pesan, me joko aude batu kopiz, zek, nu volon, hozi, aribe efeu. Guztailaren hogeita zortziko etaparentzat eun mila pertsona espero dituzte etapa guztian zehar. Eta bezperan jadanik bimila eta pertsona urbilduko dira antolakuntzat taldekoak. Ez peletako biztanleko bikoiztuko da beraz. Gregor Michel arduratzen da azken etapa honen antolaketaz. Efectif 27 e ubi, quand on a l'impact pas que sur la jornée Hogeita zazpi eta hogeita zortziko zenbakiak aipatzeko, olako ekimen baten ondorioak ez tira bakarrik egunean berekoak, beraz, hogeita zazpi arratxean, 2005 bat pertsona iritsiko dira jadanik ez on la population va doubler juste avec les techniciens de l'aso alors bereziki beraz biztanle kopurua pikoiztuko da aesoko teknikariekin bat karrik hau da antolatzaileekin bakarrik ils organisent aussi euh, le paris dakar ils organisent la vuelta ils organisent le marathon de paris euh... C'est une très grosse société peraiek antolatzen dute páginagildakak dakar ekimena, buuelta, societate handi bat da, partizari biziki partizari ibil militarrekoa iristen direnean eta erraiten dutenean bon, hau hartzen dugu behartzen dute. Beraz zurra hartzea onartzen dugunean, beren egigenzietara eman behar dira. Amène des contraintes évidemment, mais c'est quelque chose de nécessaire et d'obligatoire quand on accepte de recevoir let. Bideak, mostuak edo zentzu zaldatuak izanik ere, herritar guztiek ukanen dute mugitzeko para da, eta kanpokaldean kaldean ere zelaidesberdinak antolatuak izanen dira, aparkaleku gisa erabiltzeko. Zuraiden izanen da arazo bakarra, eremu bat arrunt isolatua geldituko baita, gune hortatik ezingo da beraz egunean zehar atera eta bertara sartu ere ez, baina urgentziazko gune bat kokatuko dute bertan zerbait gertatuko balitz. Take Skandia sortzen duena biperbesta bezalako egunetan gertatzen dena funtsean, autokarabanak bidebazterrean aparkatzea eta ezin pasa izatea. Gandrudi, Publikoa ere EA Ibilbide guztian kokatuko den beste galderetarik bat. Ezkole publik va zuenir euh, surune 30 km de charkote, surune 30 km du sortu ala rive, doa eko, etc. Herria esiz inguratua izanen da eta batez ere turreko lantaldeak errierdian ukanen du bere gunen nagusia, esiz inguratua. Horrek ere dudak sortzen ditu. Euh, Behin eta berriz esplikatu duk, Jegoak Michel eta paren antolatzaileak, seinaletika argia izanen dela zentzualdak aldaketa edo bide mosteak jakinarazteko. Ezinbesteko hori, erritarrentzat. Si la Eta beste kezka bat herritarrek dutena, ea nola kudeatuko diren ondakinak, poxokaferia edo biperfestarekin ikusten baitute jendeak, nun nahi botatzen dituela zikinkeriak. Guzare prebuz, Zikin gehiago ere, galde gindituzte. Gapadot, Turrari buruzko informazio guztia ikusgai izanenda herriko etxearen webgunean eta enfotu jirurogo itala webgunean ere. Eta Euskal Herria dela erakusteko hainbat keinu pentsatu dituzte, pentse batean handiz espeleta idatziko dute helikopteroak filmatzen duelarik ikus dadin, ikurrina handi bat ere margotuko dute eta espeletako biperra eta oso irati sormarka ere agertuko dira irudietan.